Fjalët e Allahut thoi, "Inna ma ilmaha inda Allah." Thoj dituria për kët i takon Allahut. Gjithashtu një ajet tjetër thot, "Inna Allah indehu ilm as saa." Te Allahu është dituria për Kiametin. Kur ka menduar Kiameti, gjithashtu hadithin e gjatë Xhibrilit që e keni të njohur, kur Xhibrili alay salam te pe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai i bani pyetje për Islamin për Emanin, për Ihsanin, kur i bani pyetje për Kiametin, kur ka mendov Kiameti? Tha peambëri saollam, kët nuk e din as ai që bën pyetje, as ai që i bëhet pyetje. Kët nuk e din as peambëri saollam, po një ashtu nuk e din as Xhibrilul alayhiselam. Pra kët nuk e din as njeri, as gjend, as melajkët. Këi i takon vetë Allahu subhanahu te ala. Po Allahu Para Kiametit i ka caktuar disa shenja. Shenjat e Kiametit, dhe ato shenja dietarë i kanë nda disa i kanë nda në dy lloje e disa i kanë nda tre lloje. Disa i kanë nda shenja të vogla edhe shenjat më dhaja të Kiametit. E disa dietarë tjerë i kanë nda shenjat vogla, shenjat mesme edhe shenjat më dhaja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 e vogël e kiametit është dërgimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu subhanahu wa, Allah wa taala kur e ka dërguar pejgamberin e fundit, vulën e pe pejgamberve, te njerzit kjo ka qenë një shenjë premyse e kiametit se kiameti është afër. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu ana was saa'ah kahatayn. Yumdaru'un edhe kiameti si kur këta dy gishta gishti i mesëm edhe gishti të regus peamberi sa salim edhe kiameti kështu jenë afer se se ndërmjet këtyre dy gishtave nuk ka më gisht tjetër ndërmjet peamberi sa salim edhe kiametit ma nuk ka pejgamber tjetër ma nuk prite që Allah me dërgu tjetër pejgamber me zbri tjera libra e me ndru shëriatin, me ndru ligjet jojo, jo, kjo nën kuptan që është fondi ummeti i fundit pejgamberi i fundit shenja e par e kiametit gjithashtu peamberi sallallahu alejhi dhe selem kur i përmendi gja shenja dvolgat e kiametit një prej tyre tha edhe vdekja ime ardha peamberi sallallahu si pejgamber nket umet o shenje kiametit po edhe vdekja e peamberi sallallahu alejhi dhe selem o shenjë tjetër e vogël e kiametit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 e Konstantinia, e Rumia, a Konstantinopoja, a Roma, tila kam uçliru e para, pe Amberi sasallim ju të regaj, që këta dyja do të qlirohen, prej dorës muslimanve, e tila e para, tha pe Amberi sasallim, medine të herkall, të ftehu evelen, s'pari kam uçliru, vendi i Heraklit, s'pari kam uçliru kush, Konstantinopoja E pastaj, pas një kohë Musliman kohën e Sultan Fatihut E qlirun Konstantinopojen Pastaj djetarët e lisonetit kanë thonë Konstantinopoja në bast hadithit për Amberi S.A.S. Ka mu qliru edhe njëherë Kur të vjen koha afër kiametit Pse? Se sot Konstantinopoja Nuk është ndore në Muslimanve Sot në këtë vend nuk gjykojt me shëriatë Allah subhanu wa ta e ta'ala. E qëfar që lirimin nënkuptan? Që lirimin nënkuptan, kur dhjenë ligji, fjala Allah subhanu e ta'ala, fjala e për amberi sa salem, kur të dhejqin muslimant me islam në të vend. E kjo, ka mëndodh edhe njëherë. E pas taj, ka më që liru edhe Roma. Gjithashtu, prejshenjave të voglet kiametit ashtë, se kanë me dalë disa njerës që pehamberi sa salim i ka qujtë dëgjala, po këta nuk janë si ajë dëgjali imam, që është për e shenjeve të mdhaja, këta janë dëgjala gënjeshtarë që kanë me i thonë vetit pejgambarët. Këta njerëzë kanë me thonë që janë pejgambarët Allahu subhanuve të alë. E pehamberi sa salim thë, nuk ka për të bëhë kjë ameti, deri kur dalin disa dëgjala gënjeshtarë, për afërsisht deri në trilait prej kohës së pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam deri në kiamet për afërsisht kanë me dal deri 30 persona që kanë i thon vetit pejgamberi pejgamber i Allahut. Kulu ye'zumu anahu rasulullah. Sesi li prej tyre kanë me thon un jam pejgamberi i Allahut. Ë një hadith tjetër tha, "Numetin tim kanë me dal gënjeshtat." Eve Dejalla, numri atyra 27. Hadithin e parë para afërsisht deri në 30. Hadithin tjetër 27. Katër peytyre gra. E unim vula pejgamber ve nuk ka pejgamber pas meje. E kjo fjalë e pejgamberit sallallahu alajhi filloi të vërtetohet më një herë pas dekjes ti, në kohën e sahabëve doli një person i cili quat Musa i lëmetul këddabi Musa i lëmet gënjështari a i thoshte edhe unë jam pejgamberi Allah Muhamedi sa salëm është pejgamber edhe unë jam pejgamber kemi me nda pejgamber lëkun së bashku e pastaj ma von një tjetër i cili quat e pastaj ma von edhe një tjetër kështu që vëqdimisht shkon duke u vërtetu fjale e pe pejamberi sa salëm 4 prej tyre gra Edhe prej grave, ka që kanë muë thirë, kanë me i thonë vetit pejgamber. Allahu në rujtë në nëngë të troje kemi pa, edhe kemi pasë rastin, edhe në Shqipri një prej degjaleve, femrat Shqipriz, edhe ajo del edhe e vërtetonë fjallën e pejamberi sa selëm, se kanë me dalë degjala në këtu med, që kanë me thonë se janë pejgamber, katër prej tyre gra, një prej tyre, edhe një gru e Shqipriz, një dëgjallë shqiptare. Përstej, një shenë tjetër e kiametit është, kur t'i jepet posti, kur t'i jepet pozita, ati që nuk e mëriton. Përëmberi më sasallëm tha, ishte një dit me sahabët, ishte duke ju spjegu diçka sahabëve, e erë një arabi, edhe tha ja Rasul Allah, kur është kiameti? e për ambejr i sasëllem vazhdoj fjallimin e ti e disa sahabe than si kur për ambejr i sasëllem e dëgjëj fjallin e ti për e urejti atë fjall se për ambejr i sasëllem është duke fol a i bëm pëjtje qka? disa than e ka dëgju për nuk ka dashmë ju përgjit e disa sahabe than jo nuk e ka dëgju e për ambejr i sasëllem pasi e përfundoj fjallin e ti atëherë tha Ku është ai personi që bën një pyetje për Kiametin? Tha on e ja, Rasulullah. Fasa sallallahu alejhi wasallam, "Idha duiyat al-amanah, fantazir as-sa'ah." Tha kur të humbë emaneti, prite Kiametin. Kur ka mëbo Kiameti? Tha kur të humbë emaneti, prite Kiametin. Tha i arabiu, "E si është humbja e emanetit?" Çka do të thot më u humb Emaneti, tha sallallalli e sellem, idha usi del amru ila gajri ehlit, thën të dhiri saa, kur t'jepet pozita, ati që nuk e meriton, prit e kiametin. Kjo është humbja e manetit, kur jepet pozita, kur jepet posti, kur jepet një vend, ati që nuk e meriton. Atëher, prit e kiametin, e përket na, jemi dëshmitarët gjithë, Se si sot, u është dhanë pozita, u është dhanë postin shumë vende, njerëzve që nuk e meritojnë. Nëse fillon prej, në lindje, derin për rendim, prej cili do vend e shë, vërtetimin e fjalës për ambejri sasalem, cilën e ka thamë para 1400 viteve. Për ambejri sasalem, kohën e ti, i caktan të sahabët, përse cilën pun, atë që e meritanë.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 ku she pa ëndrëzonin Bilal radiallahu anhu jo e bën një sahabi tjetër se si musliman me i thirr tjetër për namaz e më shku normal logjikisht mos e ti e ke pa ëndrën po ta lon ty me i thirrëzonin jo secilit më javan atë që e meriton thash kokët ëndër tregoja Bilalit radiallahu anhu ai e meriton me qen Muazin i pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem ose hadithin e abu dherrit radiallahu anhu i cili tha ja Rasul Allah ma gjej edhe mu një vend një obligim edhe un t'jem pris t'jem udhës indë një vendi abu dherrit radiallahu anhu kërkoj që adhe aj t'a ketë një përgjithsi t'a udhëhet qofte dhe një vend dvogël qka tha për amberi sa salem abu dherrit prej sahabve t'ndhej E budherri shak i për amberi saselëm, tha o e budher, tha ti e i dopt, ndërsa kjo është emanet, ta uthej që ishtë i një popull, është emanet, e nditën e gjykimit, është turprim edhe pendim për atë person, përveç aj që e je jebë shakum. Jo, ja, Rasulullah, ma mundëso këtë punë, o e budher, ti e i dopt për këtë punë, pëse, se cilit i a jebë, atë që e meritonë, Dërsa në këtë kohë, ne e shohim, kush i udhejt sot muslimant? Kush i udhejt sot tokat arabe? Vendet e shenjta, tokat e muslimanve, kush i udhejt sot? A ta që e meritojn? Apo njerës më të prishur që e egzistojnë në të vende? Njerës të cilët e kanë shi dinin edhe dunjan për armishtë Allahut. Njerës të cilët kanë lidh besë me armishtë Allahut, ku ndërmijvet Allahut njerëz të cilët me plot kuptimin e fjalës quhen taguta ta njerëz e vdhëhiqin sot botën islame kjo është vërtetimi i fjalës pejgamberis a selam kur ti jepet pozita dhe posti edhe vendi aty që nuk e meriton e kjo nuk oj vetë atje kjo është vendet tona e dhën vende të tjera më të largta në vendet tona sot kush e udhëheq popullin Njerët ma të mirë Njerët ma të gjithur Njerët ma të ditur Njerët ma të dashur të Allah subhanu e tala Apo e kunder të Qoft në aspektin politik Qoft në aspektin fetar Në cilin do aspekt Kush në odhejt sot neve Për fat keq Kjo, kjo vërtetot kjo shenj Edhe në shtëpit Allah subhanu e tala Sot shumit e gjemive është e mbushur me njerëz që nuk meritojnë të audhejqin gjematin. Shumë prej gjamiave tonë që i kemi afer, janë gjamija, imamat e tyre nuk ka lidhje dy fjal me Koranin edhe sunetin e pehamberi saselëm. Kë nuk është në nëshmim, kë është përfat keq. Njerëz që asë nuk e kuptan Koranin, asë nuk e kuptan sunetin, asë nuk ka lidhje me i gjmajnë, asë me fjal të djetarve dhe të më dhebeve, që ka ka? e ka kry një hatë me dikur, kur ka sheni ri, e tjerë nuk ka pas që kanë ditë, e kanë fut imam, e sot plotë hëgjallar tjerë, që e meritojnë, do shta me fakultetë e magistratura, rrinë rrugve, nërsa ata që nuk e meritojnë, ju jepet pozita, e për amëberi sa salem tha, kur ti jepet pozita ati që nuk e meritanë, prit në kiametin, kjo është një prejshenjave dvogla të kiametin. Pastaj, Një shenë tjetër e kiametit është kur robresha të lindë zotriju në saj. Tha për amëberi sasëllëm, idhara ejtë lëmë, walë dhe të rabbetëha au rabbeha, kur të shofështë që robresha po e lindë zotriju në saj. Qëka do me thonë kjo? Robresh, prej saj, lindin njërsë që kanë me qenë pastaj zotri të saj. Këto kanë përmendur në dietarë edhe kanë komentuar në disa mënyra, një prej tyre kur të shtohen robreshat prej luftërave e pastaj prej fëmijëve të tjera vin njerëz të cilët e udhheqin popullin. Pastaj në vazdim të hadithit për Ammer ibn Salim tha, edhe kur të shofsh barit çoban, ata që i ruajnë delet i ngritin ndërtesat, bojnë gara ndërtimin e ndërtesave edhe kur të shëfsh njërët e uritur njërët e zhveshur edhe të zbathur bahen kokat e popullit kur të shëfsh këto fë dhalike min më alimi sa kjo është një prejshenjave të kiametin kur të shëfsh të njërët që të qoban që dheri dje i ka nërrujt delet së të bëjnë gara ndërtimin e ndërtesave më nëlaja e pastaj që ata njerëz që kanë qëndru dhe ridje zbathur, zhveshur në fukaralëkin matë madhë që kanë nënkupton kjo? Kanë nënkupton që që ata njerëz ma i njërand njerëz që nuk kanë njëhurim o dheqje, ata kanë me e pas pasurin matë madhe biznisin matë madhë ata kanë me bo gara në qështjet e dunjas pastaj një shenë tjetër e kiametit është kur dëvërsulen Armi shte Allahut, njerës të kufrit Kundër muslimanve Ka thonë për Amberi s.a.s. Ka me ardh koha Që kanë me umledh njerës të kufrit Kundër muslimanve Si kur njerës të uritur Kur më lidhen rëth sofres Njerës të uritu, uritur Kur më lidhen rëth sofres Shka pohet? Krejt gjellat fshihen Pastrohet sofra Njerës të kufrit kanë me umledh kështu Kunder muslimanve A janë bledhë sot Njërës të kufrit Janë bo bashk Me gjithë kufrin e tyre Me gjithë urejtjen e tyre që e kanë me zveti Me gjithë përqamjen e tyre Që e kanë me zveti Ata janë bo bashk Me dvetë min qëllim Qka me luftu islamin Edhe me i luftu Muslimant Tahsebuhum gjemian Wa kulubuhum shetta Ti mendon që ata janë bashk me zveti edhe emrat i kanë bashkimi i filan organizimit bashkimi i këtyre vendeve bashkimi krejt bashkum thotë Allah ti më ndonë që ata jënë bashkum po zemrat e tyre jënë përqara ata e u rejnë një tjetërin po pse jënë bo bashk me vërtetu fjallën e peamberi sa salem që gjithë kanë mu u bo bashk si kur njerës të uritur që mblidhen rëth sofras kanë mu u bashku me luftu islamin edhe muslimant thënë sahabët wa min qilletin nahnu javme idh a kemi me qenë ne pak addit kër të në lidhën ata me na luftu ne edhe thë bel antum javme idhën këthir thë jo ju addit kemi me qenë shumë sot muslimant janë me miljard sot muslimant janë shumë po shka kuash defekti wa lakin ne kum gëthaën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 ادا الله قامه فوت زمراته يوها دوبسين ثن صحابه شكاش دوبسيا شكاش وني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهيه الموت ده شريا داي دنياس ادا وريت يا داي فديكس cili es defekti ده شريا داي دنياس edhe urejt janë dhe i vdekjes, kur muslimant e dojnë dunion, kur muslimant lakmojnë mas dunios, kur muslimant qështje kryesore e kanë dunion, duke e lan ibadetin dhe Allahut, duke e lan namazin, duke e lan agjerimin, për, çka? për qështje duniaje, kur e dojnë dunion, edhe e urejnë vdekjen, atëherë, armisht kanë me luftu islamin, kanë me utubu gjithë kunder muslimanve. Allahu subhanahu wa ta'ala in dhembot gjithë muslimanë, Allah e përmirëson gjendjen e tyre. Pastaj një orë shenjave të Kiametit është se kam u shtu pasuria shumë. Pre shenjave të Kiametit është se kam u shtu pasuria. Ka thonbeja e Muhammedi sa selam, kam u shtu pasuria derisa kam ardhur koha që ia jep dikujt 100 dinar e ai mbetet i hidhur ka mu shtu pasuria e shumë, sa që ti i ajeb dikujt një qëndinarë, ndërsa ajnë betet i hidrumë, nuk është i knaqër, edhe kjo sot eksiston, a shtu sot pasuria, a shtu pasuria sot, me të madhen mesin e gjithë njerëzve, sot e kif shtir, me i gjetë fukarat, që e meritojnë mua që, kafshatën e gojës, në vendin tonë, nëse dan dikujt me i që bukë, në cilën shpiki me që bukë, Do në dikujt me abon një të mirë me i quëshqim, në cilën shpiki me quëshqim. Sot fukarat, edhepse ka Sh. po është një pakicë, sot fukarat jenë fukarat të luksit. Ka fukarat, fukarat Mercedesave dhe të bëmvejave, fukarat mobilave më tri, fukarat të luksit. Jo fukarat për kafshate në gojes, e për amberi sa salem tha, ka më ushtu pasurija atë shumë. Kësa që dikujt i ajeb një 100 dinar, të saj kohë, po sëtë, të saj kohë nëse e ajeb ti dikujt një 100 dinar, a hidrohet, hidrohet, tja hajgare për bënd, një 100 dinar për mjë eb, ose bile shumë për njerëzve, pritojnë me punu, pëse? Nuk ka hesab, 150 euro, për 150 euro, nuk i hesab ti mu logë të në muin, apo? Qka? Ti i ajeb, edhe me gjithat a imbetet, E një hadith tjetër thaë sallallahu aleyhi ve sellem Të saddëku Jepni sadaka Jepni sadaka ma shum Se ka me ardh koha Qe ka me dal di kush Me mar sadaka me i dhan di kuit E kur të jep di kuit Ka me i thon Lë uji itena bil emsi Qabiltuha Sikurt ma kish e dhan kat dje E kish apranu Fa emme l'an Fa la hajete li biha Nërsa sot unë e së kam nevoj për këta parët tua. Ti sot për mjëp, unë e sot nuk kam nevoj, thë la e gjithu me një këbelu ha, edhe nuk kam e gjithë njerëz, që e pranojnë sadakan. Kam ushtu pasurija atë shumë, që së kam e gjithë njerëz, që e pranojnë sadakan. Gjithashtu, prej shenjave tjerët këja mejtit është, pëslimu l'khasësa. Ka thonë, sallallalli osallem, in në bejnë e sellem, jede isaah, Teslimul khasa Afër kiametit Në prakt kiametit Ash një shenjë Tila ashtë Me ju dhanë selam njerëzve dveçant Subhanallah Përëmberi sa selam këtë e ka përmen Nëtë ko Ndërsa nejë sot këtë e shohim Me sytë e ton Me ju dhanë selam njerëzve dveçant Sot shumë prej muslimanve Nuk ju japin selam muslimanve Nërsa për amberi sa selim nga ka përësit, me i dhën selam ati që e një, edhe ati që se një. Ashtë musliman, po, jepi selam, pse selami i dashuron muslimant me zveti, i afron zemrat e muslimanve, po me i dhën selam veç ati që e një. Ose njerëzve të saktum, ashtë prej shenjeve të kiametit, shumë sot prej muslimanve për fatkeq, nuk i apin selam njën i tjetrit. Diqush nuk të jap selam, pse? Ti akiden nuk e ke tamam. Ë diqush nuk të jap selam, pse? Nuk jeni me henxme të. Ë diqush nuk të jap selam, pse? Nuk jeni me dhëbin e ti njëjtë. Ë diqush nuk të jap selam, edhe nuk të jap selam. Çka vërtetojt fjalën e pejgamberis a selam me ju dhan selam njerëz vet caktum. E sheh ti musliman ka shenjat islamit, po nuk e nje nuk i jap selam e ka për njerëzve që ne jemi dëshmitar që ju kemi dhanë selam edhe priton me takthuj selamin. Wallahi, i jep selam, i prish e qef i pse jep selam. Menzis e takthuj selamin, kjo është prej shenjave, kja me ti që nga kalemru për amberi sa selam. Pastaj në vazhdim të hadithit tët, edhe shtimi i trektis, kam u përhab trektia shumë, kam u shtu trektia shumë, Hëtta të inu lë marëtu zaujëha, alët tijara, dhe risa, ka me arë koha, që është shumë ka mu përhab të rektia, sa që edhe gratë kanë me dalë me punu, me ju ndihmu burrave në të rekti. Kjo, e gzistan për gjithësi sot, si do mazën përrendim, për edhe nvejnë dhe tonë, sot gratë, dalin me shkum punë, nëse thojmë na që është shenjë kja mejtit, nuk do me thonë që është haramë, Shenjët e kiametit, kur ti përmendim, nuk do me thonë që pa tjetër prej tyre, ka mëkat. Pa tjetër prej tyre, ka rezik. Jo, se trektia mushtu nuk është haram, nëse bëhet halal edhe pa harame. Trektia është halal, Allah e ka leju. Kjo është shenjë kiametit, nuk do me thonë që ka diska rezik prej saj. Grat kanë me shkun punë, ka mundësi që gruja me shkun punë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 Kan me ukput lidhje të familjare. Për fatkeq, kjo është prej gjunaheve të mëdha, nëse boadh me qëllim, nëse ti afërmin tënd nuk e viziton me qëllim. Hidrohesh me qëllim, nuk shkon të vizitosh, kjo është prej gjunaheve të mëdha. Ebebe Amiris sallam e përmendi se kanë ar koha kanë me ukput lidhje të familjare. Edhe kjo është ajo që na ndodh neve sot. Shumë për njerëzë nuk e mbajnë mend kur kanë qenë ndoshta te matë aformit e familjes. Kur është herë e fundit që ke qenë, ndoshta e në bajram, ndoshta një bajram maherët, ndoshta një vit apo dy, shenjë e vogël e kiametit. E pastaj, u është e hadet u zurë edhe dëshmija e rejnëshme. Kanë me dëshmu njerëzë, rejnëshme. Shumë për njerëzëve, dëshmin e rejnëshme e logarit di shka njëshme. Shumë tret, kam nevojë unë me dëshmu. Dikush për mua di diçka, ai as ka qenë prezant, as nuk e din se si është rasti edhe vjen dëshmon. Thot po po, edhe unë e kam pa. Po po, edhe unë jam dëshmitar, a ai nuk ka lidhje me rastin. Kjo është një prej gjunohave, gjithashtu është prej prej shenjave të Kiametit. Gjithashtu një shenjë tjetër e Kiametit është kur ndrohen vendet, kan mundruaj vendet, njerës kanë me i përzi qështjet, ka thonë përhamberi sallallahu alai e sellem, kanë me ardhë të njerës vite këtë rathëtis, vite të mashëtrimit, kanë me ardhë të njerës vite të mashëtrimit, ju sattëku fihe lëkathib vë ju kathë dhe bufihe së sadik, kanë me i besu ati gënjështarit, e kanë me e përgënjështru atë besnikur, ka marrë koha, vitet e të ratëtis edhe të mashrimit, aj që është besnik, kur të fletë, njërët nuk i besojnë, ndërsa ati gënjështarit, njërët i besojnë. Kjo një prej shenjave, që ne e shojmë sot, sa njërët prej muslimanve, musliman, kuri e përmejnë do një hadith, që logika ati nuk e pranon, bashkë si duhet, fillon me filozofu, e si ka mundësi bashkëtu, e kjo dyqysh, Nuk e kap logika Qka edhe fjallën e peamberi sa salem është në gjendje Mos me e pranu Ndërsa kur flasin njërës të kufrit Kur flet shkenca Kur flet mjekësia Kur flasin mediat është i gatë shumë me e pranu Me njëherë E për gënjështran Fjallën e besnikut Ndërsa e pranan i zen bes Fjallës gënjështarit Fjallë të qafirave Mediat që vinë sot Lajmet prej tyre të muslimant muslimant nuk duhet me ju besu injajekum fasikum binebe fe te bejenu nëse ju vjen një fasik me një lajm vërtetoni ate nëse vjen musliman për është gjunahqar është fasik edhe prej ti nuk pranohet direkt ndërsa sot shumë prej muslimanve jen të mashrum me lajme që ju vin prej përrendimit përgënjështrohet besniku e besohet غنيشتاريت ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين ارايزيهت بيس ترادثاريت اذ ترادثو هات اي اثيلي البسنيك وينطق فيها الرويبضه اذا كان مفون ناتكو دو نيرس شچوهان رويبضه فان صحابه ومن رويبضه تشقايون كتا نيرس شچوهان Rua i bida, këta që kanë me folë në të kohë, Tha sallallarie sallam, E rrëgjullu të tafi, Je të kellemu fi emri l'amme, Një person me ndjelejtë, Një person i humbur, Fletë në mërtë popullit. Këta janë, rua i bida, Që ka më ardhë kohë, Këta kanë me folë në mënë gjithë popullit. A janë këta sot? Po, këta janë sot, Shumë pre njerëzve, që u dheqin popullin, jo popullin ton, po popullin përgjithsi njerëz mendjeleh, që flasin nëmën gjith popullin. Shembul, rast matë afer e kemi, rastin e mbulesës në Kosovë, 99% musliman, flet një mendjeleh, edhe e ndalon mbulesën, në shkollat e muslimanve, në vendet e muslimanve, në vendet ku i gjith populli ashtë musliman. Këta janë, ruaj pyda njerëz që flasin në emër të gjithë popullit. Gjithë populli është kundër? Ai del edhe flet në emër të popullit edhe shumë raste të tjera që jemi dëshmitar për to. Pastaj një sheh tjetër e kiametit është paraqitja e policëve. Në kohën e peambërit sa selam edhe Cahamve nuk ka pas polic. Po peambëri sa selam e ka përmendë që kjo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 Ja Ata që ndrojnë edhe vazhdojnë duke punu në nën hidrimin e Allah subhanu e ta ala Këta njerëz janë polist që me kamgjikat e tyre Si bishtat e lopës me pendrejkat e tyre Ju bajnë zullumë muslimanve Ata që ndrojnë nën hidrimin e Allah subhanu e ta ala Nërsa një hadith tjetër tha Dë prej grupeve të njerëzve që nuk i kam pa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 Prishjenja vetë kiametit është që toka kanë me umbujsh me gjelbrim edhe me lumë. Ka thënë paamberi sallallahu alaihi ve sellem nuk ka me umbë kiameti derit shtohet pasuria sa ç'del një person me dhën zekatin edhe nuk ka njerëj që e pranon atë. Wa hatta ta'ud ardh al-arab jannatin wa anhara. Edhe deri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 Përhamberi sa salim ka përmen në hadith, kanë me folë edhe kafshët. Kanë me folë edhe kanë gjikë ku që njeri e kanë dorë. Ka kanë me folë edhe nalët e ti. Kështu përhamberi sa salim e ka përshkru, kanë me ardhë koha që kanë me folë edhe këta sende që nuk flasin. E disa për i djetarve kanë thonë, këta kanë me qenë gjërat tjash zakonshme, që Allahu kanë me dashtë edhe kanë me ishtu me folë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 فهي عمبي رساله سلم كا برمين سلومي او فرات كاما ازبولو ني قدر مأاري كثان صلى الله عليه وسلم فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا كو شعرين كت مستمر بريساي أسنسا كو شعرين كت كو رزبولو ني قدر مأاري كو شعرين كت مستمر بريساي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 thëtë ndështë ta une ka me qenë ajë që ka me shpëtu edhe ka me marë atë pasuri. Kështu që kanë me uvranë një dhe një qenë nga 99 persona që kanë me u mundu me të bu atë pasuri. Përste gjithashtu prejshenjave të voglet kjametit që ende nuk ka ndodhë është se ka me arë një person, një mbret i fuqishëm edhe i ashpër. Ka thënë sallallalli e sellem La te kumus saa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 që e transmiton muslimi thot, la të dhebu l'ajjamu l'lejali, nuk kanë me shku netët edhe ditët, hatta jem li korajunun, ju kalu lehu el gjehgjah, deri sa dhvjen koha, me mbretru një person, i cili e ka emrin gjehgjah. Kë person ka me ardh, ka me sundu, ka me i udheq edhe me i drejtu njerës, me kam gjik edhe me shkop, ka në thonë djetartë,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 që është prej shenjave dvogla të kiametit e që djetar që i ka nda në tri loje që i ka nda dvogla të mesme edhe ndaja shenjave të kiametit kët e kan logarit prej shenjave të mesme edhe ajo është dalja apo ardhja e imam me hdijut ka tham për amberi sallat a.s. la të dhebut dunja nuk ka me përfundu dunjaja nuk ka me shku dunjaja hatta jem likul arab rëjulum min ahli bejti deri sa të sundan arab, një person prej familjes të ime. Kë person prej ardhjen e ka prej familjes peygamberi sallallahu aleyhi sallam. Juhati usmuhu ismi emri i ti ka me qenë sikur emri im. Emri i ti ka me qenë Muhammed emri i babës ti ka me qenë Abdullah. Kërsh't imam mehdiyu. I zili ka me ardh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 اشتي قر امري باباستم يملا الارض قسطا وعدلا قام امبوش توكن مدريسي كما ملئت جورا وظلما اشتي اش مبوش بوطه مزلوم ادو قدريسي جيت اسوني حديث يا دركا ثون المهدي من اطرتي من ولد فاطمه مهدي امام مهدي اش باسارس في فاميليتي باسارس E Fatima se radi Allahu anha Fatima radi Allahu anha çika pe ambëri sallallahu alejhi salam Imam Mahdiu ash pasars i cili vjen prej Fatimes radi Allahu anha prej familjes pe ambëri sallallahu alejhi salam ë një hadith tjetër përmend se ky Imam Mahdiu ka më çndru edhe ka më udhëheq në kat ummet në fund këtij ummeti 7 vite, e pas taj djetar kam përmend, se në bastë argumenteve imam me hdiu, kam u taku me Isajin a.s. i cili zbred në tokë dhe është prejshenjave të ndajat, kiametit, që kemi me përmend, in shala në ligjeratën e arshme, ndërsa saj përket imam me hdiut, gjithë muslimant nuk janë me një mendim në lidhje me imam me hdiun si pas ehlisonetit si pas argumenteve të sëkta imam me hdiu është ashtu si e përmendam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 përzim punën e Imam Mehdit edhe i sqeqohet atij i botë të qartë realiteti i Imam Mehdit edhe ai e mohon këtë ai person del prej dinit të Allahut subhanahu wa taala ai person nuk llogaritet musliman ndersa nëse ka bindje të gabuam edhe nuk e ka të qartë s' pari i sqeqohet çështja e Imam Mehdit ashtu siç kanë hadithe të vërteta e pastaj gjykohet për ta në saj nuk e pranon E pastaj pe Amberis ensalëm përveç shenjave të vogla ka përmend shenjat 10 shenjat e mëdha të Kiametit të cilat me lejen Allahu subhanahu wa taala do t'i përmendim shkurtimisht në gjërat anëshme aku qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanak allahumma bihamdik ashhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik